pista 23 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drimba Volumul 1 pagina 254 Originală este în cadrul acestei gândiri religioase și concepția despre om, privit într-o perspectivă morală. Spre deosebire de pilde de concepția sumero-babilonienilor, în concepția iudaică omul se naște nemuritor, dar devine muritor numai prin decăderea sa morală, prin greșelile sale, printr-un păcat original. În corelație strânsă cu aceste idei se proiectează și viziunea optimistă asupra viitorului rezervat poporului evreu, răspunzător de greșelile, de păcatele lui, el va avea mult de suferi, dar, ispășindu-și greșelile, el se va situa pe o cale care îl va duce spre o ieră de salvare. Mesianismul vechilor evrei nu avea în vedere o altă ființă salvatoare în afară de jahve. În schimb, gândirea religioasă a evreilor se apropie de cea a popoarelor din jur, îndeosebit de frica de moarte a sumero-babilonienilor când ei își ancorează idealul în viața terestră. Luma de dincolo, împărăția morților, Sheolul, este pentru ei o lume a întunericului, o lume fără liniște și fără speranțe. Evreii n-au cunoscut un cult al morților, pentru că nici n-au crezut în înmurirea sufletului într-o viață după moarte. La funeralii, cei prezenți făceau rugăciune de laudă lui Iahve, dar nu se rogau pentru odihna sufletului celui răposat, ci pentru a consola pe cei rămași în viață. Ideea reînvierii morților s-a introdus în credințele religioase ale evreilor, fără însă ca această idee să fie acceptată de sacerdoți, cu mult mai târziu, abia nevul mediu, când se întâlnește și la filozoful evreu Maimonide. Moshe ben Maimon, 1135-1204 Nota 1 În secolul al doilea, înaintea erei noastre, rabinii, în ebraică Rabanim, egal maestri, învățații studioși și ai legii, Tora, care cuprinde cele cinci cărți ale lui Moise, inițiind un învățământ teologic mai modern, mai suplu, mai viu decât cel predat de sacerdoți, au început să interpreteze Biblia în sensul adaptării la noi realități, iar prescripțiile și dispozițiile cu caracter juridic, cu mai multă blândeță. Totodată, spre a oferi credincioșilor un sentiment consolator, susțineau ideea nemuririi sufletului și a reînvierii morților, doctrina pe care preoții evrei o negau energic. Închei nota Una din formele cele mai caracteristice și mai spectaculare ale vieții religioase judaice era celebrarea sacrificiilor obiceiul barbar al sacrificiilor umane practicat în timpurile cele mai vechi, era admis în principiu a dispărut probabil către sfârșitul mileniului al doilea înaintea erei noastre, dar nu cu totul, căci și mai târziu era sacrificat uneori copilul născut. Nota 2. Cazuri reprobrate în legislația ulterioară. Vezi cartea a doua a regilor, 21 roman, 1 liniuță 6. Pentru sacrificii umane votive și expiratorii vezi leviticul 27 Roman 28 Numerii 18 Roman 15 Ieșirea 22 Roman 28 Carta judecătorilor 11 Roman 30 Ezechiel 44 Roman 29 Carta 1 a regilor 14 Roman 34 Carta a doua a regilor 3 Roman 27 Închei nota în schimb, s-a păstrat și în perioada regalității obiceiul jertfirii unora dintre prizonierii de război. Sacrificiul de animale, descris pe larg în prima parte a Leviticului, în special în capitolul 2, era considerat ca un prânz care realiza cu o anumită formă de legătură mistică între divinitate și credincioși. Odată cu dezvoltarea vieții agricole, se aduceau ca ofrande divinității și cele din fructe sau grâne din prima recoltă, iar mai târziu tămâie și mirodenii aduse din țări străine. Sacrificiile și ofrandele se aduceau la sărbători. Întreaga familie pornea cu animalul de sacrificat și cu ofrandele spre locul sanctuarului, fiecare sat sau oraș și avea sanctuarul său, unde aștepta preotul. Capul familiei sugruma animalul, preotul îl ajuta să-l jupoie, apoi arda pe altar grăsimea, rinichi și intestinele, iar restul era tăiat în bucăți și prăjit. Preotul vărsa apoi pe altar câteva picături din vinul și din undelemnul adus de credincioși, după care se așezau cu toții și consumau șertfa adusă lui Jahve, inclusiv vinul care îi îndemna la cântări și dansuri. Mai puțin interesantă pentru participanți va fi la o dată mai târzie practica Holocaustului, cu alte cuvinte arderea în îndrăgime a animalului sacrificat. Dar evreul mergea la sanctuar nu numai pentru a aduce sacrificii sau ofrande, ci și când era bolnav, cu care ocazie preotul îi punea diagnosticul și stabilia stabila tratamentul. Se ducea pentru a îndeplini ritualul de purificare după ce se întorcea din război sau după multe alte împrejurări care impuneau acest rit. Se ducea pentru a-și plânge o nenorocire, pentru a face un legământ, a mulțumi pentru o binefacere primită sau pentru a-și blestema dușmanii. Toate aceste superstițioase practici populare, profețiile vor condamna. Încă din timpul nomadismului, sărbătorile cele mai importante erau în primul rând sărbătoarea tunsului oilor, când se aduceau sacrificii și totul se termina cu cunospăți. Apoi sărbătoarea lunii noi, o sărbătoare comună tuturor popoarelor antice, dar care la evrei era dublată și de o sărbătoare a lunii pline. În sfârșit, sărbătoarea Paștilor, care avea un caracter strict familial, când se sacrificau primii miei și iezei turmei, cu sângele lor se stropa casa pentru a o apăra contra molimelor și a altor nenorocii. Cum în primele timpuri ale vieții ebraice, practicile cultice erau efectuate de capul familiei, tatăl era cel care îndeplinea și funcțiile în formele lor primare de preot. Nota 1 de unde obiceiul păstrat până în zilele noastre și la creștin de a-l numi pe preot, tată sau părinte? Închei nota. Poziția preotului în societatea ebraică și funcțiile sale au variat de-a lungul timpului. De la început, sarcina sa a fost să îngrijească de sanctoare, să oficieze ceremonia sacrificiului și să interpreteze oracolele. Inițial, funcția de preot nu era ereditare, era independentă, necondiționată de apartenența la un anumit clan sau familie. Dar mai târziu, cum unul din triburi, cel al lui Levi, căruia îi aparținuse și Moise, s-a dedicat cu preferință sacerdoțilui, membrii săi au ajuns să controleze tot mai mult sanctuarele din Israel, iar cuvântul levit a devenit sinonim cu preot. Nota 2 Marele preot al leviților, Samuel, voia să instaureze pentru a-l domina pe regele Saul o teocrație absolută, un guvern sacerdotar. Dar când David a ajuns rege în Judea, leviții au devenit partizanii monarhiei. Trept recompensă au obținut sacerdoțul cultului oficial. Aaroniții, precum și o parte din leviți, au continuat să rămână ai sanctuarelor locale. Gheinota foarte curând însă, chiar odată cu centralizarea cultului, opera regelui Judei Iosua, 639-609 înainte de Hristos, și-au pierdut poziția independentă, rămânând slujitori ai marelui preot al templului din Ierusalim. După stabilirea triburilor ebraice în Israel și după ce ele s-au confederat, marele preot și-a asumat autoritatea centrală. Clerul a rămas independent de autoritatea laică și s-au impus acestea prin prestigiul funcției sale. Dar odată cu constituirea regatului, clasa sacerdotală a intrat în orbita puterii politice subordonându-i se. Faptul acesta i-a scăzut autoritatea, în timp ce, în schimb, creștea tot mai mult prestigiul profeților. Totuși, în epoca elenistică și în cea romană, marele preot va fi investit în anumite perioade chiar cu funcția supremă de șef al statului, când acesta traversa o perioadă de criză. Templele erau deservite de preoți, de ajutoarele lor și de sclavi. Pe lângă temple erau și hierodulele. Nota 1. În limba greacă, sclava sacră. Prostituția sacră, practicată îndeosebin în ambianța civilizațiilor semite din Orientul Apropiat, nu trebuie judecată cu criteriile moralei moderne, ci înțeleasă în lumea intențiilor sale originare. Era expresia unei devotări sacrificiale divinității prin care, grație puterii analogiei magice, se căuta să se obțină binecuvântarea fecundității și fertilității. Divinitatea putea fi reprezentată de un sacerdot sau și de un străin. Femeile care se prostituau astfel se numau în ebraică chedeșen, consacrate sfinte. De fapt, kedeshu, care înseamnă desfrânată. Chedeșu se scrie K e d e -Ş u Închei nota. După unii autori, prostituția sacră împrumutată de evrei de la Canaaneeni, la care era practicată intens, va fi combătută începând din secolul al IX-lea, înaintea erei noastre, și continuând în cel următor, și cu mai multă vehemență de Amos. Cu toate acestea n-a dispărut decât prin jurul anului 600, înaintea erei noastre și nici atunci cu totul. Sanctuarul cel mai important era templul din Ierusalim, construit de regele Solomon. Nu era o construcție de mari dimensiuni, 30 de metri lungime, dar era impunător cu cele două enorme coloane de bronz din fața intrării, înalte de 12 metri și împodobite cu capiteluri bogate în motive florale. Sala principală, de 9 metri pe 18 metri și înalte de 13 metri, era decorată cu panouri de lemn de cedru, sfinci și pilaștri, în chip de palmier și cu zece candelabri de aur masiv, fiecare având șapte lumânări. În fund, o ușă păsită de două făpturi mitologice, herubimi, asemenea sfinșilor, înaltă de 5 metri, ducea spre Sfânta Sfintelor, un căpere fără lumină, conținând un singur obiect, arca alianței, îmbrăcată în aur, în care erau păstrate tablele legii. Cunoștințe științifice Medicina Autoritarismul excesiv exercitat de religie a limitat una dezvoltarea gândirii științifice. În cazul culturii ebraice antice, însă, situația a fost mai gravă, căci sacerdoții decretau că încercarea de a pătrunde cauza unor fenomene, de a înțelege efectele și relațiile dintre ele, îi este interzisă omului. Este rezervată exclusiv lui Jahve. În felul acesta, explicațiile date fenomenelor naturale rămânau în limitele unei gândiri mitologice. Roma cade din cer, zorile se ridică pentru că au aripi, ploaia și vântul, la fel ca nisoara și grindina, rămân închise în cămările cerești până când iahvele deschide zăvoarele. Luna din lăcașul ei trimite bolvitelor, borta cerului se sprijină pe crestele munților, pământul plutește pe un imens ocean veșnic amenințător. Cunoștințele geografice se rezumau în principal la cele relatate în Cartea Ieșirea, capitolul 2, și se limitau doar la zona orientală a Mediteranei, la cea cuprinsă între Sidon și Asiria, sau între Armenia și Arabia Meridională. Nota 1. Ideea geografică cea mai importantă a evreilor era credința că Palestina era centrul pământului. Se credea, de asemenea, că aerul din Palestina avea un efect stimulant pentru intelect. Se spunea că Arabia și Etiopia comunică între ele și că Nilul, Tigrul și Eufratul izvoresc din același punct. Închei nota. În domeniul istoriei, dependența de religie era totală. Datele se consemnau cu o relativă exactitate, dar relațiile cauzale dintre fapte erau atribuite exclusiv voinței divine. Cu aceste două idei enunțate de cronicarii evrei, ideea unității namului omenesc și ideea evoluției omenirii spre un țel determinist, ei au prefigurat acea ramură a istoriografiei care are ca obiect istoria universală. În corelație cu această concepție teologică despre istorie, experiențele trecutului s-au desfășurat în vederea unui anumit scop, care va determina în continuare și evoluția evenimentelor viitoare. Evrei antici au formulat și o teorie politică potrivit cărea guvernarea statului trebuie să rămână supusă unei legi superioare. Responsabilitatea morală a individului, responsabilitate care urmărește și garantează lealitatea și devotamentul individului față de colectivitate, față de întregul popor evreu și de destinul său. Practic, consecința logică a acestei teorii era că autoritatea politică, oricare ar fi ea, nu poate acționa, nu are dreptul să acționeze în mod arbitrar. Este o teorie care constituie o replică, rarisimă, dar nu chiar unică la acea dată, la adresa regalității absolute abuzive a monarhiilor despotice ale Orientului Apropiat. În cadrul culturii ebraice, în care rolul științei teoretice a fost aproape nul, n-au lipsit totuși anumite cunoștințe de ordin practic. Unele supraviețuiau din epoca tribală, majoritatea însă erau de origine babiloniană și în special provenind din surse grecești și elenistice. Cunoștințele relative la calendar stabilite în funcție de ritmul anodimpurilor presupuneau cunoașterea unor date fixe legate de muncile agricole și de practicile culturii. Zi de sărbătoare era a șapta zi a săptămânii, sâmbăta, singura zi la evrei care avea un nume, sabat. Nota 1. În ebraică, șabat egal odihnă din babilonianul sapatu, numele celei de-a 15-a zi a lunii. Odihna în a șaptea zi a săptămânii este prescrisă de decalog, ieșirea 20 roman 9, liniuță 10 și deuteromul 5 roman 12, liniuță 15, prescripția a cărei violare era pedepsită cu moartea, întrucât Odihna în ziua a șaptea fusese sanctificată de jahve. După abolirea din perioada exilului a cultului sacrificial, repausul sabatic a rămas unicul rit care s-a păstrat alături de ritul circumciziei. Se pare că repausul duminical derivat din cel sabatic, începând din anul 321 înaintea erei noastre, a fost legiferat pentru prima dată în istorie de evrei. Închei nota. Cronologia era stabilită în funcție de anumite evenimente rămase în memoria poporului sau în mod regulat de anul morții unui rege. Foloseau sistemul de notare zecimală rămas din epoca tribală, sugerat de numărul degetelor de la ambele mâini, dar și sistemul babilonian, sexagesimal. Dată fiind de lipsa de interes a evreilor pentru matematică, nu cunoșteau matematicile abstracte, n-au creat și nici nu posedau opere sistematice de știință sau de filozofie, nici sistemul lor metrologic nu era avansat. Matematicile evreilor n-au depășit un stadiu elementar din cauza fie a dezinteresului lor pentru raționamentul matematic abstract, fie a lipsei unui sistem zecimal, sistemul rabinic era alfabetic, un număr era notat cu o literă, iar numerele mari erau formate printr-o combinație de litere. Cunoștințele lor derivau din tradițiile științifice mesopotamiene și grecești, dar mai ales din aproximații practice. Erau în posesia unor anumite instrumente și tehnici de măsurare, de pildă a înălțimii unui obiect după umbra lui. În textele biblice nu se face nicio mențiune privind cunoștințele de astronomie. Vechii evrei n-au studiat stelele și planetele ca babilonienii, egiptenii sau grecii, de teama de a nu cădea în idolatrie ca nu cumva să ridice ochii spre cer și să vezi soarele, luna, stelele, să te lași ispitit și să te închini și să slujești acestor făpturi. Aveau totuși cunoștințe astronomice de bază, necesare fixării datelor diverselor sărbători și festivități. În Biblie nu se găsește o mențiune explicită nici despre astrologie, deși sunt amintiți prezicătorii și tălcuitorii de semne. Dar profeții erau la curent cu practicile astrologice din Babilon. Vezi Isaia, 47 Roman 13 și Ieremia, 10 Roman 2, iar Iosefus Flavius confirmă că astrologia în care vor crede și înțelepții Talmudului, în secolul V era noastră, era răspândită la evrei. Răspândită pare să fi fost din moment ce Talmudul o condamnă și practica alchimiei. În manuscrisele grecești antice, conținând liste de opere de alchimie, un număr de asemenea scrieri sunt atribuite lui Moise dar suma cunoștințelor științifice ale vechilor evrei o formă o cum se vede mai jos, în Talmud. Mai dezvoltate erau cunoștințele și practicile medicale, deși mult alterate de inexactități elementare și de superstiții ciudate. Astfel, evrei distingeau relativ clar organele corpului omenesc, nu însă și funcțiile lor corespunzătoare. Credeau că oasele erau un număr de 101, că stomacul producea somnul, nasul hotăra de iar ficatul genera starea de furie. Lacrimile erau de două feluri, dăunătoare și folositoare. Porcul era cel care răspândea toate epidemiile, care în mod obișnuit erau tratate prin rugăciuni și farmece. Yahweh însuși lua parte și la actul concepției, alături de părinții copilului. El era cel care îi deruia viața, sufletul, expresia feței, graiul, văzul și auzul, capacitatea de a se mișca și inteligența. Contribuția dată lui era oasele, tendoanele, unghiile și creierul, iar de la mamă copilul căpăta pielea, carnea, sângele, părul, irisul și pupila ochiului. În concepția evreilor, Andici, principiul vital care se confunda cu suflul respirator, era vehiculat de sânge și distribuit de inimă în organe și membre. Organelor care aveau nume egiptene de origine, multe din ele, li se atribuiau și funcții psihice. Inima gândește, memorizează și adăpostește conștiința morală a omului. Ficatul este sediul pasiunilor violente, în timp ce rinichii determină stările de bucurie. Nota 1 Vezi proverbele lui Solomon 6, 18 și 7 și 3. Eclesiastul 7, 22. Citez. Fiera mea se varsă pe pământ din pricina aficei poporului meu. Închei citatul. Plângerile lui Ieremia 2, 11. Citez. Și rărunchii mei trezaltă de bucurie când buzele tale greesc lucruri frumoase. Închei citatul. Proverbele 23, 16. Închei nota. Credeau că maladiile erau sancțiuni date omului de Divinitatea Supremă pentru păcatele săvârșite. Alteori că boala este o încercare, suferința o răscumpărare a păcatelor, iertarea exprimându-se prin vindecarea bolnavului. Dar credeau de asemenea că bolile erau cauzate și de nerespectarea unor legi de dietă, fapt socotit a fi un păcat, iar nu o simplă neglijare a cerințelor de alimentare adecvată corectă. Considerau însă că bolile se datorau și unor agenți supranaturali ostili. Aceștia trebuiau combătuți prin farmece și exorcisme, practici pe care însă religia oficială le interzicea, recurgând numai la rugăciuni, deși exorcismele au rămas mult timp un element primordial în terapeutică. Pentru că, în principal și în ultimă instanță, cauzele bolilor se datorau lui Jahve, iar vindecarea depindea de puterea și de hotărârea lui. Nota 1 Voința exercitată de Iahve, fie direct, fie prin intermediul servitorilor săi, îngerii, de exemplu, de îngerul Ciumei, tratamentul bolilor urma să fie încredințat preoților medici, dar vindecarea nu era opera lor, ci opera lui Iahve. Închei nota de aceea, rolul medicului care aplica o terapeutică pozitivă, nu magică, în viața evreilor era cu totul neînsemnată, iar recursul exclusiv la știința omului a mediului echivala cu o jignire adusă lui Yahweh. Nici o civilizație n-a omilit într-o asemenea măsură știința omenească în fața înțelepciunii divine, până într încât să socotească medicina aproape un sacrilegiu. Pentru a preveni însă unele boli se respectau cu strictețe anumite reguli de igienă. Camerele erau aerisite și dezinfectate prin fumigație. Era interzis să se spele rufe în apropierea unui puț, plăcile sau rănile deschise nu trebuiau atinse cu mâna. Pentru igiena gurii se indica clătirea cu oțet amestecat cu sare, iar dintele căzut era de obicei înlocuit cu un dinte artificial, Extracția fiind considerată o operație condamnabilă. Medicii i știau trata rănile, abcesele și fracturile. Cunoșteau, distingându le destul de clar, bolile de piele, de exemplu lepra, malaria, bolile de ochi, malatiile intestinale, poate chiar și guta. Plantele medicinale erau socotite a fi remediile cele mai eficace. În ce privește modul concret de tratament, nu știm cum se făcea nici cu ce rezultate. Probabil că se obținau oarecare rezultate în tratamentul bolilor cele mai comune în acea zonă și, în anume în bolile de piele și de ochi. Unele boli nervoase, desigur mai ușoare, erau tratate cu ajutorul muzicii. Așa l-a vindecat, de, de pildă, David Saul, cântându-i din harfă. De altfel, în antichitate era generală convingerea că muzica putea avea și un excelent efect curativ. Talmudul Manuscrisele din Cumran Cumran se scrie Q-U-M-R-A-N. Tradițiile și normele de conduită etică și socială, cunoștințele, credințele și comentariile religioase au fost adunate începând din secolul al II-lea era noastră în mai multe opere de compilație. Mishna, cea mai importantă, cuprinde în șase secțiuni tradiții referitoare la agricultură, sărbători, femei, drept civil și penal, sacrificii și consacrări, puritate și impuritate în sens moral și religios. Comentariile la textele Mișnei alcătuiesc Gemara. completare. Halaka cuprinde tradiții privind cultul, riturile, dreptul civil și dreptul penal. Halaka se scrie H-A-L-A-K-A. -A -A. Hagada însumează o materie narrativă derivată din tradiții biblice, povestiri, legende, fabule, alegorii. Opera care sintetizează într-un fel aceste scrieri și care a devenit textul fundamental după Vechiul Testament al ebraismului este Talmudul, Învățătura, adevărată enciclopedia a cunoștințelor evreilor timpului. De fapt, sunt două Talmuduri, cel babilonian și cel din Ierusalim, ediția din Vilna, La un loc, 20 de volume, in folio. Primul cel mai important și mai voluminos, scris și terminat pe teritoriul babilonian spre sfârșitul secolului al V-lea era noastră, a devenit Talmudul propriu-zis, codul de viață al poporului evreu. La baza ambelor Talmuduri sunt textele Mișnei. Materia principală a ambelor este Halaka, legea obligatorie pentru evrei alături de care povestirile luate din Halaka. Texte etice și teologice sub formă de istorii, amintiri, legende, anecdote, fabule, parabole, sentențe, proverbe, constituie un bogat material folcloristic, jurisprudență, teologie, dogmatică, morală, mistică, științele naturii, medicină, matematică, astronomie, astrologie, istorie, folclor, superstiții, magie. Totul se găsește aici dezvădut cu o dialectică implacabilă și supusă focului unei insațiabile contradicții. Sub raportul ideologiei etico-religioase se remarcă aici, printre altele, rolul important atribuit idei de pedapsă cu chinurile iadului și de răsplată din rai. Doctrina căderii omului în pecat, dar nu și a păcatului originar. Mântuirea oamenilor concepută mai degrabă în funcție de națiune decât de individ, etc. În Evul mediu... 476-1492, evreii din Franța și din Germania au studiat mai mult Talmudul decât Vechiul Testament. Unii rabini se autoritatea lui superioară preceptelor Vechiului Testament. Un moment semnificativ în viața și cultura a vechilor evrei l-a reprezentat mișcarea esenienilor, de numele cărora este legată și descoperirea relativ recentă, 1947, a manuscriselor de la Marea Moartă. În afara partidelor religioase care au avut un rol în viața politică, asmonei, farisei, macabei, saducei, printre numeroasele secte se numără și comunitatea eseniană stabilită în zona Cumran din nordul Mării Moarte. Existența ei se înscrie în perioada secolelor 2, înaintea erei noastre și 1 era noastră, dar manuscrisele pe piele, pergament, papirus, tablete de aramă, descoperite în grotele regiunii, texte scrise în 8 limbi și dialectice, se referă și la următoarele șapte secole. Fragmentele găsite, numărul lor trecea în 1961 de 40.000 și care făceau parte din circa 600 de cărți sau suluri, dau informații concludente asupra organizării regulilor și ideologiei comunității.